Вони билися в ім'я торжества життя, не відаючи того, що цей крутий дніпровський берег стане берегом їхнього безсмертя. Вони могли б про себе багато розповісти. Встаньте, прислухайтесь. Уночі, коли спить стомлене місто, не спить Дніпровський косогір. Здається, солдати перекликаються поміж собою, немов на в вечірній перекличці Кирпонос, Лавриненко, Новиков, Фомін, Мадюдя, Зубарів, Довжанський, Гоїчі Ашвілі, Вітрук, Агею. Шолоденко, вини в нічній тиші приглушений перегук. Я чую, той гомін, вбираю в свою душу тиху мову безсмертних воїнів, і все, що пройшло через моє серце, кладу на папір, щоб передати все те людям. Нехай оживуть розірвані сторінки солдатських біографій, пропахлі димом, обпечені вогнем, і прадавні київські кручі озовуться новітніми легендами. Над зеленим узгір'ям ранкове сонце. Перші ласкаві промені лягають на вкриті нічної росою трави і крони, і від того тепла на схилах розливається, струмує синювата воложиста імла. На найвищому пагорбі, висвітленому сонцем, Виблискують сірі гранітні плити і виступають на них імена. Здається, озивається до небесного світила ті, хто навіки поселився в парку вічної слави. Щодня приходять сюди молоді пари наречених, дівчата в білому вбранні, в обеззітканому з вишневого цвіту, хлопці в нових костюмах. Відразу ж після шлюбу Молоді роблять свій перший крок сюди, щоб віддати шану тим, хто міг би бути у них на весіллі, на найпочеснішому місці. Дарунок від наречених, квіти закоханих, лягають на сірі плити, і від того зникає осмута з цього незвичайного кладовища. А від веселкового розмаїття цвіту стає святково і врочисто. Два танкісти – Два нерозлучні друга, які не знали радісних весіль, яким війна розлучниця сплила терновий вінок. Ладньо зватися до живих, подати свій голос, привітати наречених з початком щасливого сімейного життя. Але важкий камінь тисне їм на груди. Що ж, тоді нехай за них говорить балада. Балада перша «Побратими» Вони лежать поруч, разом були в житті, в бойових солдатських походах. Поруч залишилися і в смерті своїй, поруч і в безсмерті. На одній плиті викарбовано Фомін Юрій Іванович, на другій Мадюдя Мефодій Улянович. І короткий, як крик людської душі, як останній постріл дати, рік народження і рік смерті. Та ще на сірих гранітних плитах покладені свіжі квіти. Хто їх приносить щодня свіжі в чистих краплистих росах, ніби тремтять на пелюстках материнські сльози? Їх поклала велика людська любов, Гранітна плита. Мов би оживає від тих квітів і любові, і вже то не холодний камінь, а перша сторінка з книг життя Юрія Івановича Фоміна. Він народився в славному місті на Неві, в родині робітника, слюсаря збройового заводу. Жовтнева революція червоними крильми прошуміла в Юрка над головою, сповнила серце й радістю і бентегою. Батько в суворі дні, коли вороги рвалися до Червоного Пітера, став червоногвардійцем революції і більше додому не повернувся. Рано з семи літ залишився Юрко сиротою. В суворі роки громадянської війни став безпритульним. Де тільки й не носили хлопця тривожні поїзди. Москва стала тим містом, яке приголубило хлопця, Замінило йому матір. Там, на трикотажній фабриці, Юрій почав працювати з Комсомольці прийняли юнака в свою дружну сім'ю, послали вчитися до Фабзаучу. Ще в училищі мріяв стати військовим. Син пітерського пролетаря прагнув йти по батьківській дорозі, стати червоним воїном. Бажання юнака здійснилось. В 1930 році Юрій вступив до Орловської бронетанкової школи. Три роки навчання пролетіли швидко. Вони були роками солдатського гарди і змужніння. Юрій Фомін готував себе до нелегкого армійського життя. Чудовий спортсмен, рекордсмен з важкої атлетики не тільки в Орловській школі, а й в усьому московському окрузі. Той день, коли йому було присвоєно звання лейтенанта Червоної армії, він не забуде ніколи. В чорних петлиці гімнастерки загорілись, мов жарини, два кубики. А в кишені – направлення в кадрову бронетанкову частину поблизу рідного Ленінграда. Давненько він не бував у місті на Неві. Відтоді, як понесли його тривожні поїзди з ватагою безпритульних у незнайомий і манливий світ. Ленінград, мій Ленінград! Юрко знайшов вулицю, де колись народився, і провів дитячі літа. Місто відкрилося для нього ніби заново своєю повторною красою, овіяне романтикою революції. Перше бойове хрещення Юрій Фомін одержав на війні з білофіннами суворої зими 1940 року. Танкова рота, якою командував молодий лейтенант, відбивала шалені атаки ворогів. Згодом сама перейшла в наступ, пробиваючи проломи в неприступній кам'яній стіні лінії Маннергейма. Це була короткочасна, але важка війна в суворих снігах півночі, через яку пройшов танкіст Фомін, загартувавшись у вогні і в лютих морозах. Тут уперше одержав високоврядову нагороду за проявлену мужність і хоробрість у бою. А коли на нашу країну навалилася грізна фашистська орда, капітан Фомін повів свій танковий батальйон на ворога. Не одного сталевого коня було скалічено під безстрашним танкістом, та він осідливав нових, які надходили із зброярень Сивого Уралу і мчав у нові смертельні атаки».